Gaurkoan ere, Españar Kongresura egin behar dugu salto, izan ere, bueno, lengo asteetan joan tarda, Esquerra republikana alderdiko kidarekin itzen genuen maño gaurkoan, gurera, etorriko gara, gurean delako, amaio diputatu Xabier Miquel, erreko ndo, kailo, eguno, Xabier. Eguno, ando, nahi? Zemuz, ndo? Bai, bai, ndo, ndo, campañas siberrin eta... Euskila fuerte batu da gogoa gemintza, gogoa gemintza Hori da bai, izan ere, e, gau erdian, hazi da, hautezkunde kampainak, gero ondoren hitze ingo dugu gaur gara egonkariak plazaratzen dituen inkezteez, baina lehen nabizi, e, bueno txak arrotu dituen, e, azken azteetan, Espainian hau e, arrotu dituen kontua hogeita bostez ederakoa polizaren bortizkeria, zuk e, okerrez banago kongresoren barruan zinean, Xamier? Baina, horretan, e, kongresoren barruan. Ginez, e, juiztu nola etxe konzentrazio hori e, nor, norduan zegoen deitua eta gu pixka bat e, bueno, jakinaren gainean gaun den e, tenazmoa eta eta bueno, gu barrutikan jarraitu genuen kontaktoan egon nagatik Deigarria da ez da e, polizieren bortizkeri hori ez? Bueno, deigarrian behar da estatu ingo maian guk e, Uste zela herritikan hausotza gunda da gula hori ez eta Eta ez bakarrik izkuntza hori, bai ziketan e, modu hori erabiltzeko e, nola batke e, nola bat jarrepikatzarren erabiltzen duten e, justifikazio edo edo teknika hori, eh, salegia ba aurrez nahiz e, idatziz esanaz e, prentza horrekoset barrekita garbi esanagatik e, deso zibil baketsuga izango zela e, Jende, edo herritarren e, azer hori azaltzeko modua, ba, argitagarbi dago, e, Ifuente Zandereak eta ja, barren ministraritza txatik han, eta bi egin zituztela e, e, pixka bat hori desakreditatzeko, eta eta moden oldarkorra bueno, e, izugarrizkoak bota zituzten bezperan ez, eta, eta pixka bat argi zegoen argi dagoela, kumendere horrela ezagutzen dugulako, e, zaiak ere izango zela Bakkriminalizatzeko are eh? eta eta protesta ez eh, zuzen eta zilegia izanzen eta eta den noi ba, nola bateite ez eh, ba, eh, zilegia bihurtzeko eta beraz indarkeiarekin edo edo bueno eh, kalifikazio petikoa ez eh? antisistema dela eh provokatzaile da eh, ke violentoak horlaako hizkuntzaren bidez ba bana izan zuten or lehartu ez. Eh? kontua da eh ikusten oso gaizki atera zaila, eta eta nagarmenei gidatura eh barne ministeritzaren nolabeteko eh intentsio hori, ehs bai eh paitegietatik eman saion erantzunagatik, bai herritarrek ikusi duten jartagaratik eta baita eh nolabeten mm, espazio politikotik ere nolabete erantzun zaien e, Egon nantzen erantzun batik ez. Mm -hmm. Bai, eta hurrengo egunean bereiz ere errepikatu zirean, hor kongreso inguruan, baina zuek ere, e, oker ez baina, bueno, Xabino cuadrarik gertatu zitzaiona, e, zu, zuek ere, e, bueno, e, segurtasun hoiek pairatzen dituzue, ez? Nola, nola, segurtasun... Segurtasun neurriak ere, bueno, banaiko zorrotzak ere pairatzen dituzue, hau da, zuen kredentziala erakutsi behar duzue, eta kontu guzti hori ez? Bueno, Anne, madre, esto hoy pentsa, eh? normalean eh Que es baño, policíarengunuan zeak eh esiak zaudenean eta Ah, bai, bai, orduan bai, noski ta mm -hmm. egun horretan noski ginea abisua ere ezpizitatore zitzaion, eh? diputatu edo parlamentario guztiei eh no labaiten egun hoietan Madrilleko lanera eh, agiria eraman eta erakutsi beharko genuke, era, teoria nori bai da, baina bueno, lukeiza, baina bereziki emaitzuada bisua ez eta illa da zagortasun neurriak, ba bueno, baitzela eta eta guztiz ere, ezta? Bueno. Baiz e, hor dago leno aipatu duguna, ez? Xabino kuadraren kontua. Bai, eh ez hori bakarrik, e, e, argi dago diputatu edo cargo parlamentario ustiekin ez dute berre jokatzen, ezta? Xabinoren kasua, ba izan da, ba, noski, e, Xabino eta eta ni gustu euskararrian eh hori badela parlamentariak sanatika nabate e, bueno gorabera erri gorabera guztiekin e, izan e, politika soila e, baina gizarte egoerarekin lotutako ba ma, manifestu edo espresioetan ba politikariak egotea hikoa da eta eso irak e, edo bidean zazela zela kontroletan dela bain bat parlamentariak hartatu zaiela kostak geratu naiz eta identifikatu ba Ba bueno, teorian legez, eh, ez nez gure legez izan. Teorian eh babez eh, hainbat ematen duen eh, afiri horisonatik. No ba bueno, hori nada jetzu gaur izan ez da eta Xabinoren adibide bat baño ez da, baina bueno, ez da ere mundu bat egin behar horregatikan, eh? Eskerken Horre ba, eta zaratago o, ikusi berdean ikustet orokorrean erritarra ekin eh, jokabide hori dutela, ez hori da nabarren <hazim> Bai, eta bueno, e, rasoiren murrizketak e, deigarria da, baita ere eta alderdi popularrak askotan egin oidu lege gintzaldi honetan e, urte de, bete baino gutxiago drama eta rasoi oso gutxi agertzen da kongresuan eta hilabete bat pasako da rasoi kongresuan, egin gabe? Bueno, es capista vagar, hasta nola, ni gustet, eh, calificatiko piloaz. Eh, daude, ez da gure kasuan, ba, ez akitatutxo bat, baino esematearren, hm, mm, dinamika parlamentarioan, jaesan eh, gundonaite bastartu kizan ginen eta misto angaude, horrek sai gabe tezera, ba, aukera urriak ditugula zure jarduerakoan, ez? Eh, baina ala ere bat tokatzen zaigu, azkenean, iniziatiba batzuk aurrea ematea eta zeaztiga rasoiri galdera daok ego egiteak guri duela... Ba ez dakit, noiztik eh, bizpailu hilabete edu daraz, iratik anegi esan. Baina, inoi egin du edo eskusa bat edo arraziren bat medilo, baina nola egin bertan ez dela izango adieraz izan egiten eta horrein diken egin gabetak, edo bat ditu hilabete batzu, ba kontrol e, parlamentarira azaldu ez denik, e, obintzat guri okitu etxegoen ikas, eta horrek bueno, adierazten du batez ere ba izak, edo que potoloak eta eman izan dituenean ba momentu kritiko horietan, kasu hontanez bakarri arrazoi, ikusten ditu ja gobernu osoa, eh, no, dutera utera ez dela bertan eongo eta, eta argi dagoena da, ba bueno, osoa berak al menosa doukate aldet hartatikan, izanik eta eta gobernuak ba alduena ba, Eskakeatu edo liberatu e, egiten, e, alegin hori egiten, ari du, eskazu hontan izan da, gonten, gona berra guztiarekin, aurretik e, beste murrizketa edo neurriekin izan zen, eta pixka politika hori, ba nabarmena geratzen nahi da, baina, bueno, esken finean, e, nik uste nabarmen gauza guztiekin geratzen ari mm -hmm. dela, orduan eskulpulo gutxi dute alde hortatik anez dira aziko keskatzen horrekin, Hurrengo hontan se se hola jet dela matzaten eh hola matzen 890 da, ez? Eh isugarri ez dago aisto edo murrizketen bidez eta gero noski ba, ba, kontrol parlamentarioa edo argi kemean ez edo edo behar zerra agertues edo garrentasunik ez ez. Eta urrengo urterako Espainiako aurrekontuak eh bueno, ba guraize hundiarekin etorriko dira, ez? Bueno, laburtuz esango ben que Biniata Babikoak honeingo dituela, eh? Horiko saldie ez e, zuten da, baina kasu honetan beste beteko dela, ez. Aurreikuspen eh izu beldur izu harria dago, datorren urteari begira eta aurrekontu horrek hori islatzen dute, ez. Eh eta gainera, aurrekontuaren edukiari esan geni zeiokenaldi ere nolaben argi ikusten geratuena da, beren nolabeteko jarduena de ardueratikan proposamen da izan daiteke hau pero, eh, onartzen diren aurrekontu izan daitezke hauek baina gainerako eh behar besteko zuzenketakein uste aurrekontunekiko eh real dekretu famatu edo ostiral beltz leiamatu hoien bidez ez azkenean hori eh, erakutsi egutelako orain artean orduan eh kritikal nabarmena eta latza egin diote esan ez ezin eh, dela ertela siniesten hemen eh, aipatzen dian diru sarreren kontuarekin Betar argi dabeena da, hori ez dela problema, hori konta gaurrea ateratzeko, gero nola datxe inberreko zuzenketa gingo dituzterako ez. Baina, bueno, edukiari helduta eh, argi dabeena da, Euskal Herriko ikuspe ditu egin, eh, erritarrok nola datzeko, eh, Euskal erritarrok eh, nola datxe, dituen beharrei ez diut, ez. ez da ere, estatuko da tuko, gure ustez, ez. Baina, eh, azken finean, ba, beti esan duguna ez ankoa que eh, responde financia de Arraldo Joier eh, no la eta leengo sistema beraz krisia sortu duen kriz, sistema berari laguntzeko edo zain gaurtzeko pernode ez mm -hmm. eta horretan gure ustez marra gorri guztiak eh, eh, gainditzeko preste bai, eta horreko kontuak dira horren isla ez, esun ere guke argi daukaguna da eh, gizarte on izatea sortzu publikoak de las contas osasunaren pentsioak sortu sozialak horiek bermat egin beharko jaitek, ez? Ikusteko dago neurri hauekin desde dago eh gogor jotzen dute hoien horka, eta edo sintokiraino jisteko presa dela argi ikusiote eta quiero eh ya eske pensioen haipatueten denak lenokorri begira gaude ez dute eh norbait ikutu oraindik eh gehiago uste zeneko bate egoduko dute baina ikustetero salmena asko jaitsiko dela E, ustean bukaren azalduko diren e, datu ekin, kapiarekin eta bat, baina ikusteko dago, alterskun den e, ostean, ba, 8 batean, izan baina alterskun den ostean, e, zen horri benetako benetako etorreko den e, pensioekin, ninguztet, e? europatik harri eta harri eta harri aiz, ahi helazeten, usteik e, han ere nola beti eragin barrotela. Mm, bai, eta kiro, hor dago, errezkate kontua eta barrez? Ba, inozki, errezkaterekin lotu dago, ez azkenean, Errezkatearen beharra eta ez guzti hori dator e, zorra, e, benetan e, estatuak duen zorra eta zorrori nagusiki e, errepeketoa izanagatik goberatu erda frantziar eta e, alemaniar bankuei nagusiki zortzaiela eta horregatikan errezkatearen interesa ere aiek, zuur, haiek e, bueno, e, biren bankuei horrein, larsteko eta e, azkenean zorrori hori mm, garrentasun falta hartikan inork ezteita ki se baterainokoa zulo hori baina izugarrizko zenbaki ez hitz egiten da, ez. Orduan eh ikusten dugu ba ba noraino zureteko pediren eh gendeak e, edo iritziak denetari daude, eh guztiak beltzak edo beltzagoak eta esaten da ba zorr argitzen denean e, ez dela egongo E, nun non sartu eh digo hori benetan itzuli behar balin <gülüyor> badatzen. eta azkenik Autoskunek kanpaina hasi da Euskal Herrian edo eh EAen, eh ze Nafarroan zoritzarrez oraindik ez, baino eh behar dugu hori eh Autoskunek hasi dira gaurkara egunkaria Kingesta bat plazaratzenendu, du, e, bueno, kontua da eh hogeita 26 eserleko izango lituzkela eta Euskal Herria bilduk bi xabier. Bai, e, bueno, lehenik eta behin ezan behar da, hautezkun de horiek Euskal Herrian pixka egoera sozioekonomikoan ekarri duela, egoera sozio-politikoak eta goberna garritasun ezak, e, ez dezagunaztun hondiken datorren e, pepe eta pesoen arteko lautura edo e, bikote kiretza hori, baina horrek ekarriko dosuk ezaitzen bezala ziurrenik pe laburrean e, Nafarroako autozkundeak ekarriko ditula ni aurre e, ausartuko esatea hori eta eta hori bueno, ekarri do nokie Kataloniako erre. Ehgoera autozkundeakor kanpaina hasi duen honen atarira norat jetorreta, apatu e, dasun egoerak adierazten duena nagusi nagusikita eh iskutuan 4 urtez eta gehiagokoa partidan ondorioz eh zen neukidu realitate bat azaltu dena, eh, nola eh no labaten iruzurrekiniko eh uztagirarte iruzur eginik ostatutako gobernuko eta eta bueno okupatzaileare ja izango ukena izan dela, es orain arteko eh hau, es 1990tik kan izan duena autonomi autonomiakedoak eta asaltzen du, zelakiren asaltzen dute argi eta garbi gehiengo eh Bueno, Euskal edo Euskal Herriaren aldeko e, iritzi edo ordezka hitza politikoa dagoela e, gaientzen doela argi eta garbi, ez? Euskal Nazionalismoa e, bultzatzen duena eta e, entzundako etiotik, e, nomenatik ondori dezakeguna, Euskal Herritarrek, Euskal Herritarrok erabakitzeko eskubidea bermatze aldera e, bultza eta aleginak e, git, do, dituen... E, alderdiak eta da egon da alderdia daudela, ez. Guste hori azimarratu ber dela eta eta hori azalduko dela benetako e, argazkia urriak 21ean hori Joan Tardak esan zion Javier e, Euskal Herria Bilduren gobernua amezt bat litzatekeela. Ez da dizu berarekin bat egiten duzun superjendut baietz. <hazurra> bueno, eh garaigatean Ezo dira, karri denunak, no, uh, Euskal Herriaren independentzia Euskal Herria bera, ikustera, urte batzuetara, e, bueno, kalifikatibak e, utopikoak, ametxak, amezkeriak, e, ametxetan zinisten ez, et, eta ilusi eta ametxetan zinisten ez, eta e, bizitzarik pentsatzen e, o planteatzen ez. E, argi goena da, e, gaur egun ez dela izango, e, nolabate independentsiari, buru jabetxarik, baina, ikusten da, Euskal Gizartea e, prestatua dagoela horretara, eta horretara begira ez bakarri bezik, horren beharra ikusten duela. Eta ez hori bakarri. Gizarte eragile eta horrezkari e, politikoan ere ikusten dela. Euskal Herria Bilduren gobernoa, guen nik uste dut, e, Euskal Herria Bilduk, gobernu izu harrizko e, e, izu harri prestatua, eta planteamendu izu berritzailea, e, bairatu duela, egin duen proposamenarekin, eta gobernua e, planteatzen e, hausi izu izuarri e, berritzaileak eta aurrera e, plantatu ditula. Eta gainera egin duela planteamenduat aurrera begira. E, aurrera begira zeinan, nik usteet euskal izaera oso argi ikusten den, betidanek izan gaelako, e, arazoen aurrean, osondo, baino goazen estutzea hemen, elkarrekin eta goazen aurrera egitea. Dik uste hori dagola izaeran, eta gainera, ez hori gogo eta aurrera egiteko e, akustu hori eta nahi hori baizik, eta gainera, eredu berritzaile baten oinarrituta, gauzak beste modu batean egin behar direla aldarrikatuta, eta egitzen baino, proposamen zehatzetara joan da, ez? E, nola ulertzen den e, gizartea, euskal gizarte. Eriak izan beharko zukeen, nola egin pertsona oinarrituta, oinarrituta pa, eta ze oinarri bete beharko lituzke ez? Eta guzti hori, e, programa zehatz eta e, ondo landu du eta, eta oso, oso ambizioso baten, egin guztetak e, Euskal Herria bilduren oinarrrietan e, beharko lukela izan e, geroko Euskal Herria, ez dut hori argi daukat. Maixabier Mikel, erreko ndo ez dut denbora gehiago kenduko mila meina esker gure dehiari erantzuta gatik, eta hurren arte. Horskaren gertzen gutte filtratek 9-10- спортzana